ואת זרעך מארץ שבים. ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד. כי יתך אני, נאום אדוני, להושיעך. כי עשיך לה בכל הגויים, אשר הפיצותיך שם. אך אותך לא עשיך לה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. כי כה אמר אדוני, אנוש לשברך.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 הנני שב שבות אוהלה יעקב, ומשכנותיו ארחם, ונבנתה עיר על תילח, וארמון על משפטו ישב. ויצא מהם תודה, וקול משחקים, והרביטים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו. והיו בניו כקדם, ועדתו לפניי תיכון, ופקדתי על כל לוחציו. והיה אדירו ממנו, ומושלו מקרבו יצא, והקרב טיב וניגש אליי. כמהוזה ערב את לבו לגשת אליי, נאום אדוני. והייתם לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. הנה, סערת אדוני, חימה יצאה, סער מתגורר, על ראש רשעים יחול. לא ישוב, חרון אף אדוני, עד אסותו ועד הקימו, מזימות ליבו, באחרית הימים תתבוננו בה. בעת ההיא נאום אדוני, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם.